como quando do mar tempestuoso o marinheiro todo trabalhado de um naufrágio cruel se invanado só de ouvir falar nele está medroso firme jura que o velo bonançoso do seu lar o não tira s o s s e g a d o mas esquece do já do horror passado dele afiar se torna cobiçoso assim senhora eu que deturmenta de vossa vista fujo por salvar-me jurando de não mais em outra ver-me com a alma que de vós nunca se ausenta me torno por cobiça de ganhar-me um destino tão perto de perder -me.